وأشهد أن محمداً أبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين فإن خير الكلام كلام الله وخير الهادي هادي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة, ضلالة في النار أما بعض Əziz qardaşlarım, həmiş olduğu kimi amınıza, eləcə də özümə Allahdan qoxmağı Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin yolunu tutub getməyi nəsiyyət edirəm. Bugünkü mövzumuz Əhl-i Sünnəval Cəmanın mənhəcinə görə ümmətin birliyini dərpa etmək mövzusudur. Yəni, Əhli sünnə və cəman necə olub həmişə bir cəmat olub? Yəni, nə etməliyik ki, onlar kim olmaq? Başda Peyqəmbərimiz s.a.v. Əhli sünnə və cəmanın imamı və onun ətrafı sahabələr. Onun dövründə bir cəmat edilər. Lakin, vida xütbəsində Peyqəmbərimiz s.a.v. deyir ki, məndən sonra yaşayanlarınız çoxlu ixtilaflar görəcəklər. O deməkdir ki, bu, mütləq baş verəcək. Qaçılmazdır. Və başqa bir rəvaətdə xəbər verir ki, Rəsullahi s.ə.v. Rəbbimdən üç şey istədim. İkisini verdi mənə. Birini vermədi. Allahın o vermədiyi nə idi? Peyğəmbər s.ə.v. ümmətinin qiyamətə qədər bir zəmat olmasını istəyir, ancaq Allah xələ buna razılıq vermir. Yəni, qiyamətə qədər ümmət arasında ixtilaflar olacaq. Və bu ixtilaflar o dərəcəyə yəlib saxacaq ki, ümmət yetmiş-ü sirqəyə bölünəcək. Həzistə xəbər verilir ki, mənim ümmətim yetmiş-ü sirqəyə bölünəcək, birindən başqa hamısı cəhənnəmə gedəcək. O biri də, diqqət edin, qayıdır əsasa Peygamber sallallahu aleyhi və sələmin dövründə olan cəmatın yolu ilə gedənlər. Çünki sahabilər soruşanda ki, kimlərdir onlar, ya Rasulullah? Deyir ki, hiyəl cəmə. Cəmat. Nədir bu cəmatın mənası? Bunu necə başa düşəyik? Hamı özünə cəmat deyir də. O biri hədis ona asıqlayır. O bir hədisdə deyilir ki, sahabilər soruşanda ki, kimlərdir onlar, ya Rasulullah? Deyir ki, mənim və sahabələrimin yolu ilə gedənlər. Bundan nə başa düşülür, qardaşlar? Sahabələrin yolundan başqa yollarda olacaq. Məsələn, ilk dəfə qədəri inkar edənlər barədə İbn-i Omar xəbər verdikdə nə deyir? Deyir onlara, deyək ki, mən onlardan uzaqım. Onlar da məndən uzaqdır. Yəni, onlar Peyqəmbər s.ə.v. yolundan kənardadırlar, kafirdilər. Qədər inkar eləmək olar. Bax, budur sahabələrin yolundan kənara çıxdısa onun sonu cəhənnəmdir. Hətta o yollar o yollar bir dəətə aid olsa küfrə yoxa, bir dəətə aid olsa yenə də sonu cəhənnəmdir. Yecan-ı cənnətə yol Peyğəmbər s.ə.və sahabələrinin yoludur. Allah s.ə.və hata edir وَمَنْ يُشَاقِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى və ittəbi yərir səbinil müminin təvəllə, kim özünə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən açıq aydın dəlil gəldikdən sonra onu inkar etdi sahabelərdən yəni o müminlərdən başqasının yolunu tutub getsə onu həmin yola yönəldərik lakin axırda cehənnəm odunda yandırar Ola necə pis dönüş yeridir? Bayaq, zövbətin əvvəlində dedim ki, qiyamətə qədər bu ümmət ixtilax içində olacaq. İxtilax olmalıdır. Hud 118-ci ayəsində Allah s.ə.q. Quyurur. Və lə yəzəlunə müxtəlifin. Bu ixtilax davam edəcək, qiyamətə dək. Lakin, bu ixtilafın içində ali cənab olan İnsanlar olacaq ki, müminlər olacaq ki, bu ixtilafda belə mümin qardaşlarının haqqlarını tapdılamayacaqlar. İxtilaf olduğu halda belə cəmat olacaqlar. Bax, əsr əhli sünnə və cəmanın vəsfi odur ki, aralarında ixtilaf olsa da, lakin o ixtilaf onların cəmat olmağına mani olunur. Təbii ki, əgər ixtilaf sünnədən kənara çıxaran ixtilaf deyilsə, İndiki dövrdə biz görürük ki, müsəlmanlar bir dət əhlindən danışmır, özləri öz aralarında parçalanırlar. Bu parçalanmanın qarşısını almaq lazımdır. Bu parçalanmanın qarşısını almaq üçün neçə-neçə səbəblər gətirmək olar, amillər zikr etmək olar. Lakin böyük alimlərdən birinin üç ayəni gözəl tərzdə şərh etdiyini danışacaqım sizə. Bu ayələrdən netizə sıxar bu alim. Bu ayələrdə altı amil var ki, bunlar bir yerdə müsəlman ümmətinin birliyinə çömiyordur. Dikkat edin. Ayələre. Errum Suresinin 30-31-32. ayələridir. Allah Subhanahu ve Teala buyurur. فَاقِمْ وَجَكَ لِدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللّٰهِ اللَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَل۪يهَ لَا تَبْد۪يلَ لِحَلْقِ اللّٰهِ ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوا واقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينه وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرح سن بالهنف وغرق يزن الدينة رفسير فام سميم يتلى الله تسلموا Allahın insanlara xərq etdiyi, şuurlu mahluk kimi verdiyi fitrət budur. Allahın yarattığını heç sürü dəyişmək olmaz. Doğru din budur. Lakin insanların çoxu bunu bilmir. Tövbə edərək ona üst tutun. Ondan qorxun. Namaz qılan dəşərik qoşanlardan olmayın. O kəslərdən ki, özlərinin dinini bölüb, firqələrə ayrıldılar. Hər firqə öz tərəqətini, öz tutduğu yolu üstün bilib sevinir. Bu ayələrdəki zamanın birliyinə kömək edən ilk amil Allahın bu kəlməsidir. Fəqim vəcəfə eddini hənifən. Həyər müsəlmanlar, müəminlər ixlaslı olarsa, onlar həmişə bir olur, bir zamanıdır. Səmimiyyət olmadıqda parçalanma məni gəlir. Müsəlman ümmətinin arasında münafiqlər olduqda, o münafiqlər ki, nəmanlıq edir, birinin sözünə, o birinə deyir, arana qarışdır və parsalıyır zamanıdır. İxlas olmanı Tam şəkildə hər bir mümin etdiyini yalnız Allah üçün etməli. Hədislərin birində gəlir, Rasulullah s.a.v. deyir ki, kim Allah üçün verər, Allah üçün olar, Allah üçün sevər, Allah üçün qəzəblənər, əsr mümin osayılır. İxilas olmadıqda həmin o ixtilaflar da əmələ gəlir. Çünki Allah sünvermir, Allah sünalmir, Allah sünsevmir, Allah sünqəzəbləmir. Ya şəxsiyyətə pələsdik edir, ya firqəyə. İkinci səbəb, ümmətin birliyi üçün bu ayədə ki sən və ləkinnə əksərən nəsi lə yələmin. İnsanların əksəriyyəti bunu bilmir. Faydalı edir. Elmi olmayan insanlar ixtilaf salır. Elmi olan insan mübahisə etdikdə belə elmi tərzdə mübahisə edir və heç bir ixtilafa yer vermir. İmam Şafi rəhəmiyyət Allah deyir, mən 100 alimlə mübahisə etməyə hazıram mən ki, bir cahilinəm. Mən ki, bir cahilinə mübahisə eləməyin heç bir faydası yoxdur. İbn-Əbil-İz Əl-Hənəfi rəhəmiyyət Allah deyir ki, əgər insanlar düşdüləri ixtilafı Kitab və sünnəyə qayıtarsalar, onların arasında heç vaxt ixtilaf olmaz. Hər hansı bir məsələdə mübahisə düşdükdə insanın o başa düşmə qabiliyyətinə görə düşür. Biri bu başa düşür, biri başqa cür. Lakin o başa düşdüyünü qayıtarsa kitab və sünnəyə, o ixtilafdan çıxar. Bu da faydalı elmdir. Allah s.ə.fədə faydalı elmi əncaq sevdiyi bəndəsi nəcədir? Sevmədiyi ona nail olmur sevmədiyi batdıqca batır. Mən İbni İsa rahiməkullah deyir ki, bir gün İmam Malik binənəs rahiməkullah məhcəddə zamanat namazının qalandan sonra kesir bir tərəfdə uzanır, dirsəklənir bu vaxt onun yerinə bir nəfər gəlir. Abu Cuvayri yaqında. Bu adamı murciyalaqda ittiham edərdilər o dövrdə. Gəlir, deyir, yə Əbu Abdullah, İmam Malikə müraciət edir. Qulaq as, mən sənə öz etiqadımı sübut edim. İmam Malik deyir ki, yaxşı, birdən sən mənə sübut elədin, ki, doğursan. Yəni, gözəl danışıqından, gözəl başa salmağından sübut elədin. Nə olacaq? Deyir ki, onda sən mənə tabi olacaqsan. Deyir, yaxşı, sonra bayardan bir nəfər gəlsə, İkimizə də öz bildiyini subut eləsə, özünün doğru olduğunu ikimizə də subut eləsə, bizə qalib gəlsə, onda ne olacaq? Deyir, ona tabi olacaq. Onun yolu ilə gedəcəyik. Deyirsən, elə düşünürsən ki, haq bu cür nə, bir neçə yerə parçalanır. Haq bir də nədir? Hecə yəni, bu gün bu yolla gəlir, sabah başqa yolla, o biri gün başqa deməli, sənin özündədir problem. Allah s.ə.v. Hucurat surasının birinci ayasında ayəsində vurulur ki: "İyə ayuheləzina əmanu la tuqaddimu gətirənlər heç bir şeydə Allahı və onun rəsulunun qalmağlamayın. Yəni öz istəyinizi, öz fikrinizi, rəyinizi ondan qabağa keçirməyin, ondan üstün saymayın. Allahdan qorxun. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, bu din artıq tamamlanıb. Bu din təmumlanmışdan sonra sən öz başından heç bir şey bu dinə əlaqə edib deyə bilməzsən ki, bu gözəl bidətdir. Olaqda olmayıb, indi var. Gözəl bidət ola bilməz. Baxın, İmam Malik İbnən Əsbəhimə Allah nə gözəl söz səyilir. Deyir ki, kim desə ki, dində gözəl bidət var, o demək istəyir ki, Muhammed s.a.v. bu dinə xəyanət edir. Allahın ona göndərdiyi risalətə xəyanət edir. Tam şəkildə onu saptırmayın. Qumuş, Allah səhələ buyurur, Əyəm əkməltu ləkum dīnəkum və əkməntu aləykum ni'məti və radıytu ləkumul isləmə dīnə Bugün dininizi sizin üçün kəmil etdim. Size olan nimətimi tamamladım və bir din olaraq sizin üçün İslamı bəyənibsə istim. Din tamamlanandan sonra ora kimsə nəyisi əlavə edərse və dəyərse ki, bu dindəndir və gözəl bir bidaətdir, Peygamber sallallahu aleyhi və səlləmi ittiham etmiş olur. İmam Malik davam edir, deyir ki, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin zamanında nə dindən sayılırdısa, o dindən sayılır, nə dindən sayılmırdısa, o dindən sayılmır. Davam edir, və Malik rahimə Allah deyir ki, bu ümmətin, Əvvəlincilərin nəyin sayəsində islah olmuşlarsa, axırıncıları da ancaq onun sayəsində islah olabilərlər. Yəni, kitab-ı sünmənin gözəl bidiyət deyib, onun sayəsində islah olmaq mümkün deyil. Müsəlman ümmətini parçalayan elə həmin o bidiyətlərdir. Adi bir şey, diqqət edin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sələm deyir ki, ayaqlarınızı, cərgələrinizi namazda düzəldir. Sərgələrinizi düzərdin, birləşdirin. Yoxsa Allah sizin qəlblərinizi ayırar. Bir dənə sünnəyə məl eləmə, parsalama gedəcək. Kimlər ki, deyir ki, dində gözəl bidət etmək olar. Onların bəlkə də niyyəti gözəldir. Savab qazanmaq məqsədi ilə bunu eləyir. Lakin savab qazanırmı? Sulaq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm həd ziyarətində qurban günü bayram namazından qabaq sahabə bir qoz kəsir, tez gətirir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ondan yesin. Məqsədi nə idi? Yaxşı idi məqsədi. İstəyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və ondan yesin. İstəyir ki, hamı qabaqlasın. Safaq qazanmaqda onları keçsin. Məqsəd yaxşıdır. Və ki, Rəsullahi sallallahu aleyhi və səlləm Ləhmükə, ləhmüşət, sənin kəstiyin bu, qurban sayılmır, adi əxt sayılır, qosəti. Qurban kimi qəbul olmur Allah tərcaxında. Niyə? Çünki zamanında kəsməm sən. Zamanı nə vaxtı? Bayram xütbəsindən sonra. Bayramdan sonra kəsməlisən, qabaq yox. Qabaq kəstinsə, batil olur. Peygamber s.ə.vələmin hədisini buna dəlil göstərmək olar. Mən amilə amilə, neysə aleyhə amiruna Kimizim əməlimizə uyğun əməl etməzsə rədd edilər. Burada da həmən şeydir. elimi olmayan insan necə bir o, bir cəmat ola bilər? Hər ağlına gələn danışarsın, necə bir cəmat ola bilər? Üçüncü, amil, ümmətin birliyi üçün. Allahın, subhanahu aleyhənin bu sözü Munibin əyləyik. Tövbə edərək, ona üstü tutun. görə başımıza qalalar gəlir. Ümmət etdiyiləri günaha görə parsalanır. Fə əgər tövbi etsələr, Allahdan bağışlama dələsələr, Allahın rəhmi gələr onlara və onlara bir olmağı, cəmat olmağı vallahi ki, nəsib edər. İmam Muhammed ibn-i Şəhəb-i Zuhri, Allah, deyir ki, bizdən əvvəki alimlər deyərdilər. İmam Zuhri'dən qabaqçı alimlər kimlər olub? Sahabələr. Sahabələr deyərdilər. Əl-ətisamu bi sünnəti nəcətun. Sünnədən möhkəm yapışmaq uğur qazanmağa gətirib çıxarır. Əgər siz sünnədən möhkəm yapışsanız uğur qazanacaqsınız. Sünnədən möhkəm yapışmağın bu ayə nə dəxli var? Yəni kim Allaha tövbə edərik ona üst tutmaq istəyirsə sünnədən yapışmağıdır ki Allah s.ə.v. onun tövbəsini qəbul etsin. Yəni, tövbə eləmək istəyən adam Peyğəmbər s.ə.v.in öyrətdiyi kimi tövbə etməlidir. Tövbənin şəhətlərini əmər etməlidir. Bu da hardadır. Sünnə də. Sünnə bunu biz öyrədir ki, necə tövbə et. Quranda sadəcə olaraq deyir, tövbə et. Necəliyini Rəsullahi s.ə.v. öyrədir. Birincisi, Allah üçün olmalıdır tövbə. İkincisi, Niyyət olmalıdır ki, bir də o əmələ qayıtməyəcək. Üçüncüsü, əmələ qayıtmamalıdır. Dördüncüsü, peşman olmalıdır. Beşincisi də tövbənin qəbul olunduğu vaxt etməlidir onu. Tövbə də hər zaman qəbul olur. Yalnız iki vaxtdan başqa. Bir kiyamət qopacağı zaman, günəş məşriqdən yox, məğribdən doğacağı zaman, bir də vuruq boğaza yetişdiyi zaman. Deməli bu 3 amili dalbadaldıyay. Birincisi odur ihlas, ikincisi faydalı olub, üçüncüsü tövbə, Allaha yeməlmək. Dördüncü cü gəlir wəttəqu. Allahdan qorxu. Adam Allahdan qorxduqda başqasının haqqını tapdalanır. Qardaşı barədə pislənə bilməyir. 70 sür onun üçün üzr tapır. Üzür tapa bilmədikdə gedir, özü ilə söhbət edir, danışır ki, nə məsələdir. Axır ki, şeytana qapa açmır. Şeytana qapa açmır ki, şeytan onların arasına ixtilaf salsın. Təqva nə deməkdir? Təqvaın tərifi barədə bir suxalimlər öz gözəl sözlərini söyləyib, lakin ən gözəli təqvaya ən gözəl tərif verən, necə ki, İbn-i Vəyim, İbn-i Teymiyyə, və, və digərləri, Allah, hamısı öz kitabında bu tərifi gətirir. Tərif tabiyinə məxsusdur. Talq ibn-i Həbib, rahimə Allah'ın tərifidir. Fitnə zamanı, cəmat parçalandığı bir dövrdə, fitnə baş qaldırdığı zaman, bir dəst adam gəlir yanına, deyir ki, bu fitnədən necə qorunaq? Talq ibn-i Həbib deyir ki, Allahdan qorxmaqla. İttəqulu bittəqvə. Allahdan qorxmaqla qorun. Və həmin adamlar deyir ki, təqvə nə olan şeydir? Bilirlər, heç Allah qorxsa, amma nədir? Niyə, niyə ki, Allahdan qorxanlardan sayılaq? Onu demək istəyirlər. Təliqə ibn-i də o tərifi deyir, təqvənin tərifini. Deyir ki, Allahın nuru üzərində, yəni kitab əsünnəyə tabi olaraq, salabını Allahdan umaraq, Allaha itayət etmək, Və həmçinin Allahın nuru üzərində onun əzabından qorxaraq qadağa nətdiyi şeylərdən çəkinmək. 5-ci Beşinci gəlir. 5-cini deməmişdən qabaq xüsusi də vurğulayaq. Bu 4 dənəsi aiddir. İxlas, faydalı elim, tövbə, takva. Bu baş eləmir. Əmel də olmalıdır. Vu aqimus sala dikkat edin demedi va aqim usalat cemha olandi va aqim usalat cemaat halinda qorun namazi Abdullah ibn Masud radhiyallahu anhu der ki biz bilirdiki o vaxt cemaat namazından ancaq munafiqliyi yaqin binlan munafiqlar ya da xasta adamlar yayinardi ya munafiq ya da xasta Xəstənin üzrü var, ona görə gələ bilmir namaza. Ancaq münafiq cəmatı parsalamaq istəyir. Ona görə gəlmir namaza. Cəmat şəklində namaz qılmaq və namazın əhəmiyyətini göstərir. Başqa bir ayədə Allah s.ə.lədə var Kəhu mə ərrakiin Ruku edənlərlə, ya cəmatla bir yerdə qalan namazı. Nə qədər insanın namaza bağlılığı artarsa, o qədər də o cəmatın birliyi möhkəmələr. Nə qədər zəmaat namazına adam yetməzsə o zəmaat parçalanır. Bunu kafirlər də yaxşı bilir. Rasulullah s.a.v. deyir ki, kitab əhli sizin bir-birinizə salam deməyinizə və amin deməyinizə həsəd apardığı kimi başqa heç nəyə həsəd aparmırlar. Amini harada deyirsən? Zəmaatla bir yerdə olanda namazda salamı da ki, Hər bir vəzih ilə çalışıbılar, tarix boyu unuttursunlar. Onu başqa bir şeylə əvəz ediblər ki, əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və barəkatür kəlməsini unuttursunlar. O salamış Allah-u Teala ilk dəfə Adəm əleyhissalamı öyrədir. Öyrədir, deyir, get, salam verir. Onlar cavabında nə desə, bu sənin və səndən sonra bütün zürriyyətinin salamı olacaq. Və nəhayət, sonumuzu amil, وَلَا تَكُونُ مِنْ الْمُشْرِكِينَ Allah şərik qoşanlardan olmaya. Bax, Allaha şərik qoşmaq cəmatı parçalayır. Nə cür şərik olur olsun? Böyük şirk olsun, kiçik şirk olsun, gizli şirk olsun, nə olur olsun, axır ki, o cəmatı parçalayır. Çünki əqidə inə olmur. Əqidə inə olmayanından sonra bir cəmatı ola bilməz aqır. Mütfəq parçalanacaqlar. Fikir verin, bunlara deyəndən sonra Allah da Bu, altı dənə əsas amili. İxlas, Faydalı elm, tövbə, təqva, namaz, şirkdən çəkinmək. Bunu deyəndən sonra ayət tamamlanır. Yəni, bunu eləməsən, bunlardan biri olmazsa, nə olacaq? O kəsdər ki, onlarda onlardan biri olmadığı dinlərini farsaladılar, firqə-firqə oldular. Vallahi deyirəm, vallahi. O firqələrə baxsan, onlarda bu altı şeydən birinin olmadığını və ya ikisini, beşini, bəzində heç birinin olmadığını görəcəksiniz. Elə bir firqə var ki, onların elmi yoxdur. Elimsiz şəkildə firqə olub, özlərinə müsəlman deyib, ibarət edirlər. Elə firqə var ki, müsəlman olduğu halda şəriş qoşur Allaha. Elə firqə var ki, cəmaat namazına gəlməyir. Deyir ki, mən bugünkü dövrdə olan imamların heç birini müsəlman kimi görmürəm. Və s. və s. hər cür firqə tapa bilərsən, əgər bu altı şəhərtə özündə cəm etmirsən o müsəlmanlar, onlar bir cəmaat ola bilməz. Mütləq parçalanıza Və əsası da tovhiddir, tovhid. Yəni, tovhid olmazsa əqidəsi olanla əqidəsi olmayan insan necə qardaş ola bilər, necə bir-birini selə bilər. Və sonda bir hədislə bu söhbəti, bu nəsibəti tamamlamaq istəyirəm. Peyğəqəmbər s.ə.v. deyir ki, canım əlimdə olan Allaha and olsun ki, müsəlman olmayınca cənnətə girə bilməzsiniz. Bir-birinizi sevməyincə müsəlman olmaq bilməzsiniz. Salamı yayın ki, bir-birinizi sevəsiniz. Bir-birinizə nifrət etməkdən çəkinin. Çünki bu, dəlləkdir. Mən sizə demirəm ki, o saç qırxır. Lakin o, dini qırxır. Burada Peyqəmbər s.ə.v. müsələmanlara bir-birinə nifrət etməyi qadağan etməsi həm nifrətə, həm də qəlbdə nifrət oyadan hər bir səbəbi aiddir. Yəni, özünü müsəlman sayan kəs, müsəlman qardaşına nifrət oyadan hər bir səbəbdən çəkinməlidir. Müsəlmana həsəd etmək, onunla rəqabət aparmaq, ona arxa çevirmək, ona zülm etmək, onu alçatmaq, onu lağa qoymaq, onun alveri üstündən alver etmək, malını mənimsəmək və başqa bu kimi yaramaz əməllər nifrətə gətirib çıxaran səbəblərdəndir. Bunu etdikdə insanda istər-istəməz qardaşına qarşı nifrət oyanır. Bəzi kərclər bu hədsi izah edərkən deyirlər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin bir-birinizə nifrət etməkdən çəkinin sözü, bidət etməyin qadağan edilməsinə dəlalət edir. Çünki adam bidət etdikdə digərləri ona nifrət edir. Demək üçün nəyə irayət etmək, müsəlmanlar arasında sevgi yaradır. Onları bir-birinə qardaş edir, bidət etmək isə onları farçalır və bir-birinə düşmən edir. Nü'man ibn-i radiyallahu anhın rəvayət etdiyi hədisi ona misal çəkmək Həmin hədisdə Peyqəmbər s.ə.v. demişdir. Namaza duranda cərgələrimizi düzəldir. Yoxsa Allah sizin üzünüzü ayrı-ayrı tərəflərə çevirər. Aranıza ədavət salar. Hədisi bu xalın, o sınıf rəvayət edir. Odur ki, Peyqəmbər s.ə.v.in sünnəsinə riayət edənlərə əhli sünnə vəl cəma yəni sünnəyə riayət edib cəmaat olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in farqı olanlar isə ehli bidəə və yəni bidəət edib fırqələrə bölünənlər deyillər. Allahdan istəyim budur ki, Allah subhanahu wa bizlərə bir zamanat olmağı, mehriban olmağı və bu mehribançılıqla bu sünnəni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dini hər tərəfə yaymağı nəsib eləsin. Allahumma ellif beyne qulubina وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا اللهم إنا نسألك فئة الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين ونسألك حبك وحب ما يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك سبحانك اللهم وبهمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستخفرك وأتوب إليك